Az isztcsörzsben összeverődött ember tömeg dacára elszigeteltnek és magányosnak éreztem magam. Ez az öreg pocot juttatta eszembe állatorvosi napjaimból. Ő is hasonlóan érezhetett. Hogy van, doktor úr? szólított meg egy nap. köznapi kérdés, de az öreg ember, sóvárgó, már, már kétségbeesett hangja nyomatékossá és jelentőségteljesítette. Szinte minden nap találkoztam vele. Kiszámíthatatlan életemben nem volt könnyű bármilyen rendszerességet vinni, de ebéd előtt szívesen kószáltam a folyóparton, szemnevű vadászkopom társaságába. Ilyenkor szoktunk találkozni poccel és nippel öreg juhászkutyájával. Ők is erre szerettek sétálni. Az öregnek ott állt a háza a folyó menti földeken túl, és sokat csavargott erre. Sok visszavonult farmer megtartott egy darabka földet, és néhány jószágot, hogy legyen mivel elfoglalnia magát és meg tudja könnyíteni az átmenetet a munkás élet, és a hirtelen rászakadt semmit tevés között. De Potts egy olyan faházba költözött, amelynek csak egy kis kertje volt, és látszott rajta, hogy nem nagyon tudja, mivel kitölteni az idejét. Valószínűleg az egészségi állapota kényszerítette erre. Amikor megállt előttem, a botjára támaszkodott, és elkékült arca, nehéz légzése elárulta, hogy beteg a szíve. – Köszönöm jól, Mr. Potts, válaszoltam. És ön hogy érzi magát? Tűrhetően, fiam, csak hamar elfogy a levegő. Köhögött néhányat, aztán feltette az elmaradhatatlan kérdést. Aztán, mivel tőtötte mai dél előttet? És feszült érdeklődő tekintette nézetrem. Nyilvánvaló volt, hogy valóban kíváncsi rá. Gondolkodtam egy pillanatig. Nos, lássuk csak. Mindig igyekeztem részletes választ adni, mert tudtam, hogy sokat jelent neki. Visszaidézi a régi életét, amely nagyon hiányzott neki. Volt néhány purgálásom, megnéztem egy lesántult bikát, két tehenet kezeltem tőtgyulladással, egyet meg tejlázzal. Heves bólogatással köszönte minden szavamat. A minden itt, kiáltott fel, átkozott egy dolog az a tejláz. koromba úgy hullottak a tehenek, akár a hegyek. A legjobb tejelőket vitt el a harmadik vagy a negyedik bornyadzásuk után. Nem bírtak lábra állni, és hiába próbálkoztunk bármivel, megdöglöttek egytől egyig. – Igen – mondtam. – Fájdalmas lehetett az akkoriban. De aztán mosolyodott el derűsen, és megbökte a melkasomat a mutató újával. Azután elkezdtünk felfújni a tőgyüket egy biciklipumpával, és úgy higgye, hogy talpra álltak és elindultak. Ki és csoda volt. Szeme lázasan csillogott az emlékezéstől. Tudom, Mr. Potts, én is felfújtam egy párat, csak nem biciklipumpát használtam. Volt ehhez egy kis felszerelése. A fekete a fényes hengerekkel és a szűrővel azóta a házi múzeumba került, és ott van a legjobb helyem. Megoldottam vele néhány nehéz esetet, de soha nem tudtam kiűzni a tudatomból a lappangó félelmet, hogy tuberkulózis terjesztek vele. Hallottam már ilyet, és örültem, amikor megjelent a kalcium bor glukonát. Míg én beszéltem, Sam és Nip mellettünk játszott a fűbe. Figyeltem, ahogy a kopó körbeúrálja az öreg állatot, miközben Nip merevtagokkal kapkod utána a mancsával, és boldogan csóválja a farkát. Látszott rajta, hogy ugyanúgy élvezi ezeket a találkozásokat, mint a gazdája, és erre a kis időre, mintha levetné a ránehezedő évek súlyát, ahogy ott emperegnek a földön szemmel, játékosan harabdálva egymást. Elsétáltam az öreg farmerrel a kis fahídig, ahonnan hazafelé indultam. Figyeltem őket, amint lassan átbaktatnak a keskeny pallókon a folyó túlsó partjára. Szemet és engem szorított az idő, de nekik nem volt semmi dolguk. Más alkalmakkor is láttam pocot, például piaci napokon céltalanul témferegni a bódék között, vagy ott állni a farmerek körének szélén, akik a Darrow's Arms előtt gyülekeztek, hogy találkozzanak a marha a takarmánykereskedőkkel, vagy csak egymás közbeszélgessenek a dolgokról. De láttam őt az állatvásáron is, ahogy a botjára támaszkodva egykedvően figyelte, amint a kikiáltó pergőnyelvel elhadarja az eladott és megvett állatok adatait. És végig tudtam, hogy milyen üresség lakhat benne, mert neki egy tehene, egy szál birkája sem állt a rekeszek hosszú sorába. Nem vett már részt semmibe. Öreg volt, és megviselt. A halála előtti napon is találkoztam vele. A szokásos helyen a folyóparton állva néztem egy zsombékos szigetről felszálló szürkegémet, amint lustán átrepül a földek fölött. Az öreg megállt előttem, és a két kutya baráti birkózásba kezdett. – Hogy van, doktor úr? Pocs szünetet tartott, és a bot fölé görnyet, amelyel egy fél évszázadon átjárta a farmját. – Mi jót csinált ma? Talán egy árnyalattal kékebb volt most az arca, és hipolva vette a levegőt felfugódott ajkai között, de máskülönben nem láttam rajta, hogy rosszabb lenne az állapota a szokásosnál. – Már is elmondom, Mr. Poc, felelte. – Kicsit fáradt vagyok. Jó nehéz csikóztatásom volt már reggel. Több mint két órán át tartott, és fáj belé minden porcikán. Csikóztatás. Biztos rosszul feküdt ez a csikó, Ugyi. Igen, keresztbe feküdt, és sokat kellett küzdködnöm, amíg megfordítottam. Szavamra az tényleg nehéz munka. Elmosődött, hogy felidézte magába. Emlékszik-e még arra az igás lúdra, améket nála melletett? Hmm, nem sokkal az után lehetett, hogy dolgozni gyüdde a Robibe. – De még mennyire, hogy emlékszem? – válaszoltam. – És arra is emlékszem, milyen szíves volt hozzám az öreg ember. Látta, hogy fiatal vagyok, még zöldfülű és bizonytalan. És vette a fáradtságot, hogy a maga nyugodt módján önbizalma töntsön belém. <gül> – Igen – folytattam. – Vasárnap késő éjjel volt. És jó sokat küzdködtünk vele, maga meg én. De végül sikerre jártunk, nem igaz? Kihúzta magát, és egy pillanatra túlnézett rajtam. Valamire, amit én nem láthattam. Pontosan így volt. Szép munkát végeztünk mi ketten. Akkor még volt erőm húzni-vonni. Volt bizony, ehhez nem fér kétség. Nehezen szívta be és fújta ki a levegőt jellegzetesen fittyett ajkai közt. Aztán különös méltósággal fordult hozzám. Szép idők voltak azok, doktor úr, ugye? Azok voltak, Mr. Poc, valóban. Igen, igen, lassan bólintott. Sok szép napom volt nekem. Nehéz, de szép. Lenézett a kutyájára. És az öreg Nip végig ott volt vele. Nem igaz, kis öreg? Szavai felidézték bennem azt a napot, amikor először találkoztam Mr. Poczal. Egy kis széken kuporgott, az egyik tehenét fejte. Sapkás feje neki nekiütődött az állat szőrös oldalának, ahogy a tőgyét húzogatta és Nip egy követ ejtett a cipője órára. A farmer lenyúlt érte, két ujja közé fogva felemelte a követ, és kihajította a nyitó át az udvarra. Nip boldogan vetette magát utána, és másodperceken belül visszarohant vele, újra a cipőre helyezte a követ, és reménykedve lihegett. Nem kellett csalódnia. A gazdája automatikusan megismételte a dobást, és látszott, hogy mindig ezt teszi. Miközben hosszan figyeltem a játékot, rájöttem, hogy ez minden napos szertartás lehet kettőjük között. A végtelen türelem és ragaszkodás benyomását keltette bennem a jelenet. – Hát, akkor, doktor úr, mi elindulunk – mondta Poc, visszarántva engem a jelenbe. – Gyere, Nipp! – intett a botjával, és én addig néztem utánok, amíg egy földre hajló fűszfág el nem rejtette szem elől az öreget és a kutyáját. Ekkor láttam őt utoljára. Másnap a benzinkutás mellékesen megérezte. Na, az öreg Mr. Posznak is betált az ideje. Ennyi volt az egész. Nem volt nagy hűhó, csak egy maroknyi régi barát jött el a temetésre. Engem fájdalmasan érintett. Megint eltűnt egy ismerős arc, melynek mozgalmas életembe is megéreztem a hiányát. Tudtam, hogy a napi beszélgetéseink jobb kedvederítettek, de elkeserített az a tudat, hogy mostantól már semmit sem tehetek, Mr. Pocér. Úgy két héttel később történt, hogy amint kinyitottam szem előtt a rétrevezető kaput, rápillantottam az órámra. Fél egy, és rengeteg idők van még az ebéd előtti sétára, és a hosszú füves térség üresen terült el előttünk. Aztán balról észrevettem egy magányos kutyát. Nip volt az. És miközben figyeltem, elindult. Tett néhány határozatlan lépést a fűbe, majd megfordult és visszajött a hátsó kert kapujába. A szokott útvonal helyett most a ház felé kerültem. Amíg oda nem értem az öreg kutyához, céltalanul nézelődött maga körül, de a láttunkra, mintha új élet költözött volna bele. Megszaglászt a szemet, engem pedig farcsóválással üdvözölt. A kapu túloldalán Mrs. Potts palántázott, nehézkesen hajladozva az ültetőkanállal. – Hogy van, mrs. Potts? kérdeztem. Erőlködve egyenesítette ki a derekát. – Köszönöm a kérdését, doktor úr. Megvagyok? Oda jött hozzám, és rátámaszkodott a kapura. – Látom az öreg kutyát nézi. Biztos vagyok benne, hogy hiányzik neki a gazdája. Nem szóltam semmit. Ő megfolytatta. Rendesen eszik, és én sok jó ételt adok neki, de én nem tudom elvinni sétálni. Megnyomogatta a hátát. Reumás vagyok, doktor úr, és épp elég nekem elvégezni a házi meg a kerti munkát. – Meg tudom érteni, – mondta, – és gondolom egyedül nem megy el sétálni. – Nem, úgy nem, azon az ösvényen járt minden nap, – rámutatott egy kitaposott kanyargos földútra a fű között. De most nem megy messzebb néhány méternél. – Hát igen, a kutyák is igénylik a társaságot, akárcsak mi. Lehajoltam és megsimogattam az öreg állat fejét és fülét. Nem volna kedved velünk tartani, Nipp. Elindultam az ösvényen, ő pedig habozás nélkül követett. Ott ügetett szem oldalán vidáman lengő farokkal. – Ezt nézze meg! – kiáltott fel az idős hölgy. – Hát nem nagyszerű! Nipp kedvenc útfalanát követve lementünk a folyóhoz, ahol sötéten és némán hullámzott a víz a görcsös fűzfák ágai alatt. Aztán átkeltünk a hidon, és felünk szembe kiszélesedett a folyó sekély kavicsos medre, majd mormolva, fecsegve surran tovább a kövek között. Béke volt itt, csak a víz hangja és a madarak csipogása hallatszott, és ahol szétvált a leveles ágak függönye, ide látszottak a zöld domboldalak. Figyeltem az előttem ugrándozó két kutyát, és gyorsan döntöttem. Rendszeressé teszem ezeket a sétákat. Attól a naptól fogva megváltoztattam az útvonalamat, és először mindig a Potsz házhoz mentem. Nip újra boldog volt, szemnek is tetszett az ötlet, nekem pedig különös megnyugvást hozott, hogy mégiscsak tehetek még valamit Mr. Poczért. Tudtam, hogy az életembe véget ért egy fejezet, amikor becsaptam magam mögött a fülke ajtaját, és bepréselődtem egy szabad helyre, a kövér polgári szolgálatos nő és az alvó tizedes közé. Gondolom, teljesen szabályosan bocsátottak el a seregből. Elvették a kék egyenruhámat, és kiutaltak helyette egy leszerelő gúnyát, azaz egy durva, barna szövetből készült öltönyt bíbor csillagokkal, amelyben úgy festettem, mint egy régi vágású genszter. Viszont megtartottam a ráftól kapott inget, nyakkendőt és a fényes bakancsot, amelyek már annyira hozzám nőttek. Néhány holmim, közöttük az állatorvosi kézikönyv, ott volt a fejem fölötti csomagtartóba tett kis papírbőrönben, amelyet oly nagy előszeretettel használtak a hadsereg alacsonyabb rangú tagjai. Ez volt minden vagyonom. Pedig jó hasznát vettem volna egy felöltőnek, hiszen hideg volt a vonatom, és hosszú út várt rám, ízcsöstől dárobbig. Egy örökké valóságnak tűnt, amíg elpöfögtünk és elzötögtünk Londonig, ahol hosszan kellett várakoznom, mire felszállhattam egy éjszak felé tartó vonatra. Éjfére járt, mire elindultunk, és azután még két óra hosszat ültem elgémberedett lábbal, vacogó foggal a hidegben és a sötétben. Az utolsó útszakaszt busszal tettem meg, ugyanazzal az ötyögő kis járművel, amelyel az előző munkahelyemre mentem sok évvel ezelőtt. Még a sofőr is ugyanaz volt, és mintha megállt volna az idő, amikor a hajnali fényben kiemelkedtek a kék messzeségből a hegyek, és megpillantottam az ismerős farmerépületeket, a füves lejtőkön kanyargó kőfalakat és a fák karéját a folyó mentén. Fényes nappal volt már, amikor szedelőcközni kezdtem a téren, és elolvastam a sarki sarkiból tábláját. Dáróbi értékesítési szövetkezett. A nap már magasra hágott, felmelegítve a házak öreg tetőcserepeit a zöld ellő hegyhátak hátterében. Leszálltam, a busz pedig folytatta útját, ott hagyva engem a bőröndömmel a megállóban. Minden olyan volt, mint rég. Az illatos levegő, a csönd és a kocka követ. Sehol senki, csak néhány öreg ember ült az óratorony alatt. Az egyikük rám nézett. No, – Na, doktor úr! – mondta halkam, mint mintha csak tegnap találkoztunk volna. Előttem a trengét, amely a zöldségesen túl eltűnt szem elől a kanyarba. A csendes utcák legtöbbjét eltakarta előlem a templom, és hiába, hogy rég nem jártam már erre, csukott szemmel is láttam a szkéldélházat, az öreg téglafalakon felkúszó borostyánnal keretezett kis ablakokkal a tető alatt. Ez volt az a hely, ahol újra kell kezdenem az életemet, ahol ki kell derítenem, mi mindent felejtettem, és bevállok-e még állaton mostak. De most nem oda tartok Még nem. Sok minden történt, ma első nap óta, hogy munkát keresve megérkeztem Dárobiba, és most egyszerre ráébredtem, hogy nem sokat változott a helyzetem. Nem volt más földi javam, mint az öreg bőrönt, meg a zöldöny, amit viseltem, és nagyjából ennyit birtoklok most is. Kivéve egyetlen csodálatos dolgot. Ott volt nekem Helen és Jimmy. Ez mindent megváltoztatott. Nem volt pénzem, sem házam, amelyet a magaménak mondhatni, de bármely tető, amely alatt ott él a feleségem és a fiam, személyes és különleges helye számom. Velük van szem is, és várnak rá. A városon kívül laknak, ami jókor a innen. Néztem le a bakancsom tompa órára, amely kikandikált a bíbor drágalom. A ráf nem csak repülni tanított meg, hanem menetelni is. <gül> Mit nekem az a néhány mérföld? Felragadtam a papírmasé bőröndömet, és elindultam a téren át. Bal, jobb, bal, jobb. A hazafelé vezető útom.